E buhurëria radi Allahu në hu, të rëgonë se i dërguar i Allahu të alehi selam ka thënë. Ku shëqëronë gjenazën e një muslimani me besime shprez të kallahu e shpërblimit i, dhe qëndronë me të diri sa tja falë namazin e të përfundoj krejtë varimi saj, këthehet me shpërblimin e dy karatve. Gjdo karat është sa mali u hudit, dërsa i që falë vetëm namazin e gjenazës dhe largohet para varimit saj, këthehet me shpërblimin e një karati. Transmet Imam Buhariu Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com